Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Kita masih dalam lanjutan dari syarah bab yang ke 8 dalam terjemah waqanallahu sami'an basirah danatis yang datang dari Abu Musa Al-As'ari yang namanya Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu beliau diajari Nabi SAW agar mengatakan la haula wala quwata illa billah Kena, kena ha akan ha sunmin kuno silsen <coughs> lah. Tapi, dan kaitannya dengan hadis ini, di sini Sahab bin Bas, taala, datangkan beberapa penjelasan. Dan silakan kita baca berikut ini: Qawluhu la hulahaula, ya la tahwulah min halin ila halin. ولا من دعف إلى قوة ولا من قوة إلى دعف ولا من جنا إلى فقر ولا من فقر إلى جنا إلا بالله ولا قوة على ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى معنى لا حولة في اليوم جلس كان لا تحولة dari halan ila halin la tahawwula bukan la tahula di sini kalau bukan la tahulu ini selamaster la tahawulanya tidak ada kemampuan berpindah dari keadaan kepada keadaan yang lain dari kelemahan kepada kekuatan dari kekuatan kepada kelemahan dan dari kekayaan kepada kemiskinan. Dan dari kemiskinan kepada kekayaan. Kecuali dengan Allah. Wala kuwa ta'ala zalik. Dari kekuatan atas itu semuanya. Kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan bahasanya benar-benar murni. Tauhid. Murni. Mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam tauhid ar-rububiyah dan juga tauhid al-uluhiyah. Juga mengandung tauhid asma wa sifat, mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini ditutup dengan walaku watala billahi subhanahu wa Ini menunjukkan bahwasanya benar-benar Daya dan upayanya hamba nggak akan wujud kecuali dengan pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan daya, diberikan upaya, diberikan kekuatan kepada hambanya, sehingga hamba bisa bergerak. Sebagaimana yang sekarang ini kita berada dalam masjid ini masjid untuk kita hadir dalam rangka taklim ini tidak akan mampu kecuali kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan ini adalah keyakinan yang terkait dengan tauhid ar-rububiyah. Adapun perbuatan kita dalam taklim seperti ini dan salat dan semisalnya kita peruntukkan hanyalah untuk Allah, murni hanyalah untuk Allah nama tauhid aba al-uluhiyah. Dan Tadi juga mengandung Khabar tentang apa yang Allah bersifat dengannya, yaitu memiliki kekuatan, memiliki haul, memiliki kuah, memiliki upaya, memiliki daya. Dan itu adalah sifat datia bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah tak pernah memiliki sifat lawan darinya? Karena lawan haul adalah lemah, lawan kuah adalah lemah. Maka Ini adalah sifat Dhaatiyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala Maka mempelajari Tentang apa yang tadi terkait dengan zikir Atau doa Karena zikir termasuk juga Apa? Doa Dikatakan dengan doa ul apa? Doa ul ibadah Ini semuanya adalah Kaitannya dengan tauhid Yang dibagakan oleh Allah Menjadi tiga bagian tauhid rububiyah Tauhid al-uluhiyah dan tauhid al asma wa sifat. Bersifat. Bukan dikatakan oleh beliau rahimahullah taala fa kalimatun azimah. Maka ia kalimat tahlil, haula wa la billah yang beliau ajarkan kepada Abu Musa Al-As'ari. Bahkan yang beliau takrirkan. Kenapa? Karena pada jiwanya waktu itu Abu Musa telah mengucapkan kalimat tersebut Sunat Tahririyah ini Ataupun termasuk Mu'afaqah Taufiknya Allah kepada Abu Musa Ini adalah kalimat yang sangat besar Fiyah gwayatul tajarrut Min haulika wa kuwatika Gwayatul tajarrut Min haulika wa kuwatika Ini adalah isbat tentang Tuhid ar rubhiyyah Bahasanya kekuatan kita Upaya kita adalah murni benar-benar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak memilikinya sama sekali kecuali pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi termasuk karunia Allah yang sangat besar diberikan kepada hambanya dari siapa-siapa yang dengan oleh Allah. wa annaka faqirun ila rabbika wa annahu al-ghaniyyu al-hamid. Dan sebenarnya engkau adalah fakir. Fakir kita kada sebutkan secara mutlak, masuk juga lafaz miskin. Fakir dan miskin ini ketika digandeng akan berbeda makna ketika disebutkan satu di antara dua lafaz ini masuk satu di antara keduanya, miskin ya fakir, fakir ya miskin. Tetkahlah disebutkan dua-duanya maka akan berbeda makna. Adapun mana yang lebih abdul fakir ataupun miskin atau mana yang lebih para fakir ataupun miskin ini adalah pembahasannya di sini bukan pembahasannya fakirun faan naka fakirun ilarabikawaan naulwanil hamid. Perhatikan sungguh Allah adalah maha kaya, maha kaya disertai dengan maha terpuji ini beda dengan manusia banyak manusia yang dimiliki yang, diberi apa, yang memiliki kekayaan tapi ternyata tidak mahmud tidak terpuji Alhamid disini adalah sama dengan mahmud jadi maha terpuji jadi kalau manusia banyak manusia ini diberi kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi malah Bukan tersebut adalah dalam latar tercela dengan kekayaannya. Dan kebanyakan harta ini kekayaan dalam harta adalah rata-rata kebanyakan mayoritasnya adalah mengarah kepada melampaui batas. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha kaya dan Maha terpuji. Maka di sini kita mengetahui bahwasanya semua nama-nama Allah dalam mengandung sifat kemuliaan baginya. Wa annall mutasarrifu fi ibadihi Dan sungguh Allah adalah yang mutasarrif yang memiliki tata aturan fi ibadihi dalam semua hambanya tanpa terkecuali. Ya kan? Siapa yang, diberhak, siapa yang berhak? Siapa yang memiliki Keutamaan adalah keutamaan dari Allah Yang Allah memberikan Kepadanya, tasarrufnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kekayaan, kemiskinan Kebodohan, kepandaian Semuanya dalam murni Tasarrufnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Wa anna al-ibadah du'afa'u Dan sungguh Semua hamba adalah du'afa Mereka adalah lemah Illa billahi subhanahu wa ta'ala Kecuali dengan Allah yang Maha Suci dan maha tinggi Maka kalau itu Kita sebagai hamba Allah Semoga kita senantiasa memiliki adab Yang baik Bahasanya Perasaan kita kuat dalam suatu permasalahan adalah Jangan kemudian kita melampaui batas Yang pada akhirnya kita adalah lemah Sangat lemah sekali Kecuali diberi oleh Allah Kekuatan dalam satu permasalahan. maka Makanya itu kita harus paham bahwasanya kekuatan jangan kita arahkan, jangan kita gunakan untuk perkara-perkara yang berseberangan dengan syariatnya Allah Subhanahu Wataala. Wa al-kalimatu <tuh> masru'atun indah hayya al-solah hayya al falah Ketika ada seorang muadzin mengatakan hayya al-solah hayya al-falah. Kalimat ini adalah disyaratkan ketika Hayal as-salah hayal al-falak Ya'ni La kuwata illa billah Nah, kalimat tadi Wa adil kalimat Isim syara kepada Kalimat tadi Yaitu apa? Doa La haula wa la kuwata billah Wa adil kalimat itu Kalimat yang mana? Kalimat yang Tertera dalam hadis Yang beliau Ajar pada Abu Musa Kullah la hawla Wala quwata illa billah Fa inna akadzun min kunuzil Jannah Kelabat ini disyaratkan Ketika ada Kemandangan suaranya Seorang muadzin Hayya ala salah hayya ala alfala Kemarilah dalam Ataupun dalam melaksanakan solat dan kemarilah kalian ke keberuntungan. Jadi salat itu ada keterhubungan dengan datangnya dari syariat Islam dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hikmah bidalika anna al abda la yakwa. Terjemah bahasa la yaqwa wala yakwa. Qawiy ya yakwa. Qawiy ya yaqwa. Dan hikmah amal tersebut dalam ucapan lahaula walaku watailah bila ketika ada ucapan atau panggilan hayalasolat hayal falak, hikmahnya adalah bahasanya seorang hamba atau bahasanya hamba tidaklah kuat aladhabih atau dihabih aladhabih, tidak kuat, ya kan, untuk pergi kepada salat wa jadi enggak kuat untuk pergi ke salat dan enggak mampu untuk mengijabahi mengijabahi di sini adalah maksudnya apa menyambut panggilannya seorang muadzin datang ke masjid bukan sekedar mengijabahi ada orang bilang hayya salat dia bilang apa laa haula walaa quwwata illa billah bukan itu jatoh. tapi mengijab maksudnya apa datang ke masjid bagi mereka-mereka yang tidak punya uzur Ya ni lelaki yang dia sudah balik yang enggak punya uzur adapun yang asabul azar ini beda lagi Jadi bahasanya hamba tidak ada kuat perginya ia ke salat mengijabahi menyambut panggilannya seorang yang memanggil al-munadi yang memanggil ini muazzin Maksudnya isabah itu apa? Datang ke Masjid Bukan sekedar mengatakan Allahu Akbar kita bilang Allahu Akbar Ya kan salat kita bilang apa La haula wa la kuwata illa Bila, Bukan itu Tapi mengijabah Kenapa? Karena hadisnya seperti itu Ya kan Man sami anida Balam yak tihi Bala salata illa min udhur Juga hadisnya Seorang yang minta udhur Bahasanya tidak ada orang yang Menuntunnya Ya kan Aku mengatakan apakah aku mendengar adhan? Jawabnya iya. Maka apa ajib. Maka. Mana apa ajib ini? Apa? Datangilah. Maka datangi. Datangilah. Bukan apa ajib. Maka jawablah saja. Bukan jawablah. Adanya suaranya adhan tadi. Jangan, jangan kau diam tapi jawablah. Enggak datang. enggak apa-apa tidak. Tapi maksudnya apa? Apa ajib ini suruh hadir ke masjid. Maka di sini. Wa ijabati al-munadiyah illa billah maksudnya adalah datang ke masjid ini tidak akan ada kemampuan bagi kita kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah yang berikan kekuatan kita atau bagi kita dalam mendatangi panggilannya seorang muazzin. In <tuh> kawwahu wa anahu, In kawwahu allahu. Ini fi'il ma'zi. Kawwa yukawwi. Jika Allah menguatkan dia, kalau kau kau yakwa. ia kuat. Kalau kau wahhu, menguatkannya. Nah, bom, dibedakan itu. In kau wahulillahu wa aannahu. Jika Allah menguatkan seorang hamba tadi dan menolongnya membantunya, gail, kalau enggak, maka dia akan malas dan lemah, tidak mampu dan lemah. Kesalahan doa menjadi lemah dia, tidak mampu. Kalau tidak dikuatkan oleh Allah Subhanahuwataala, ini semuanya menuntut agar kita bersyukur kepada yang memberi nikmat ini. Nikmat hadir ke masjid, nikmat kita didekatkan dengan masjid, tidak jauh kenapa karena jauh ini adalah termasuk sebab-sebab kemalasan -sebab seseorang datang ke masjid sebab antum jauh. Mikir tentang apa? Resiko bensin Gitu Kalau kita jauh, mikir resiko ben bensin Seperti saya ini, pulang pergi Satu hari semalam, lebih dari Minimal 10 kali PP 10 kali Bagaimana? Belum taklimnya Belum yang lain eh? Ya kan? <tuh> Maka bersyukurlah Semoga saja bensin yang kita keluarkan ini adalah termasuk fi, Zabilillah Nah Usaha apa biaya yang kita keluarkan hari demi hari Tahun-tahun Ya kan Dari itu sampai hari ini Semua termasuk semua saja termasuk Tercatat sebagai kebaikan kita di hari Akhir nanti semoga termasuk memberatkan Peribahan kita yang baik <tuh> Jadi Tidak mampu kalau tidak diberi kebetulan oleh Allah SWT Tidak mampu ya kan Orang sregep pergi ke pekerjaannya kenapa? Karena ada imbalan, imbalannya. Langsung kita di dunia ini. Ya toh? Sekian, satu minggu, sekian satu hari, sekian satu bulan, sekian satu tahun dan semisalnya belum lagi apa? Sertifikasinya. Ya toh? Sekarang ngejar semua apa? Belum. Semangatnya kenapa? Karena ser sertifikasinya. Nah. Demikian juga Kita pergi ke pasar hari demi hari Kenapa? Karena di sana ada harapan untuk apa? Imbalannya pulang langsung Bisa di, dibawa Nah kita ke masjid ini Kalau enggak memang Niat-niatnya niat, kuat Azamnya kuat Dan diberi oleh Allah SWT Semuanya kewalaian tadi Maka tidak akan sampai Tidak akan kunjung datang Mereka In Wallahu awa anahu Wa illa kasalah wa da'ubah Kasulah menjadi lemah, menjadi malas. Wada'ufa dan lemah. Jika tidak Allah kuatkan. Ya kan? Maka tidak akan jadi. Penasabah. Penasabah. Jangan dibaca. Penasabah ini di ilmati. Penasabah yunasibu. Munasabah. Nah. Munasibun. Kauzan. Saya nangis dengan kuyar ini. Kauzan. Keluarkan daripada nabi ya, bah, bah, sini bah, tu bini bah, baru bi, yeah, tarik, tarik, fana sabah indakauli haya la salah haya la falai, ya ni takut kamu nifil amr, takut kamu, ya ni ak bukan dibaca, ak balu, ini juga fil amr dari kata ak balai yuk anta, maka. Bantas atau sesuai. Ketika ada firman Allah atau kita ada seorang suara, ketika ada suaranya seorang maulid, hayal al salah hayal al falah. Yaitu takut tamu, ma kalian. Yaitu akbilu, datanglah kalian kepada salat dan kepada keberuntungan, kepada kemenangan. Faham? Bukan ke kepada yang lain tapi keberuntungan dunia dan akhirat. Dan Keberuntungan dalam sholat yang kita hadiri satu hari semalam lima waktu ini minimal, coba bayangkan banyak sekali keberuntungannya. Kawan kita yang sakit langsung ketahuan siapa yang sakit, kok gak datang, kemana, ya kan? Itu namanya apa dikatakan? Mu'tamar kecil, mu'tamar sogir. Nah, Sebentar dahulu dia mengatakan apa mu'tamar ke? Kecil, mu'tamar apa? Satu semalam lima waktu, mau itu. Satu hari malam wak, lima waktu pertemuan. <tuh> kita mengetahui kawan-kawan kita yang sakit, yang butuh, yang ini, yang itu, ya kan? Coba kalau kita nggak ketemu di masjid, kadang sepekan mungkin kita nggak tahu kabar kabarnya. Sebulan mungkin nggak tahu kabarnya. <tuh> Maka keberuntungannya banyak. Jadi benar-benar keberuntungan dunia dan akhirat. Maknawi dan hissi Maknawi dan hissi Baik secara maknawi atau secara hissi Ini yang kita lihat, kita rasa Maknawi juga Sambung ya kan? Kalau manusia hadir di masjid, maka maknawiannya Sambung perasaannya sambung. Tapi kalau sudah tidak hadir ya kan? Maka akan dikelihatkan Ini kok, kenapa tidak hadir Seleknya Dekat masjid tidak hadir, maka enggak, enggak sambung Kadang-kadang apa ya kan? Ketika kena musibah Kapok, no koapok. Ke masjid, tak ya, ke masjid? Nah, ini, ya. nggak sambung maknanya. Maknanya nggak, nggak sambung. Hatiya nggak sambung. Tapi kalau datang ke masjid, setiap hari datang ke masjid, maka maknawianya sambung. maknawianya apa? Apa yang ada dalam jiwa kita ini sambung antara kawan dengan kawan yang lain. Samb, sambung. Sebab dekat-dekat dengan masjid, sejuntalan kita yang nggak pergi ke masjid, ni ya, kan? Kalau ada musibah, mau bilang apa? Koapok. Ya, terasa Masjid depan rumahnya enggak mau pergi kemas, kemas jid Dan termasuk alamatun nifaq. Alamatun nifaq. Dulu Ya kan, di zaman Rasulullah S.A.W ini Kita Kita bahwasannya, di antara mereka yang sakit Sama yuhada, baina, rajulah ini Dia wadi Yuhada di apa? Di popong, di antara dua orang Dia taruh tengah Pergi ke masjid. Ini menunjukkan bahwasanya benar-benar istimam dalam keberuntungan di zaman itu adalah benar-benar sangat besar. Kalau sekarang kemana? Bagaimana kita kita aja beruntung dalam jihad bisa seperti memerangi kufar, enggak jalan. Pergi ke masjid aja, enggak mau, pergi mana aja jihad? Jihad apa? Ya kan? Mereka perlu dijihad, perlu dibalakan api dan dibakar pakaiannya yang dipakai itu, bakar ini. Ya, dikirim dengan api nah itu kalau Allah boleh mengadap dengan adap pakai A, api kenapa? karena Rasulullah SAW mau membakar rumah-rumah mereka yang tidak mau datang ke masjid kalau tidak takut tentang apa adanya Nisa dan si biar anak-anak kecil, perempuan dan anak kecil nah, itu? nah sekarang manusia seperti begini keadaannya menegakkan daulah selamnya daulah selamnya bapak bapakmu guys. nah <tuh> Lahir. Jadi benar sabar indah indah hala ya kulala haola walaku wata illa billah. Maka sangat pas indah hala. Jadi ketika, ketika ketika seorang muadzin mengatakan hayyala sholat hayal fala, kita ucapkan la haola walaku wata illa billah. Bahkan juga ketika al ikoma masuk juga doa ini ketika ikomanya seorang muadzin. Jadi, ketika jantara kita muadzin muzakkan ikomahussalah jika kita mengatakan apa la haula wala quwata illa billah itu dipahami baik yakni pada sebab ketika ada ia berkata la haula wala billah ni la haula li ala ijabati ada muadzin la haula li tidak ada daya bagiku atas mengijabahi atas menyambut panggilannya seorang muadzin ini ia ya, dimaksudnya berdatang ke masjid. Walaku watali ala jabati walhuduri ila salatilahillah dan tidak ada kekuatan bagiku, ya kan? Atas mendatangi panggilannya seorang yang memanggil tadi dan hadir ke salat kecuali dengan Allah ilah bika ya Rab, kecuali dengan kauh Rabbku. Ini benar-benar murni apa? Mengijabat tentang tuntutan tauhid atau tauhid rububiyyah kita-pita sebagaimana kita, ya ikhwa, berisala bangun ya kan, anggil lunggungan untuk meram-meram merasalat meram, meram-merat meram ya kan, maaf ini Allah nah <coughs> jadi demikian illa bika yarab fa'a'inni, ini juga fi'lamr Tuhan, perhatikan fa'a'inni itu fi'lamr dia kata, A'anna, a'ana yu'inu a'inni Aini ana ainiya supaya engkau menolong aku ya Allah. Jadi fa'ini ala hadhihi al-ijabah tolonglah aku ya Allah atas mengijabahi dan menyambut panggilannya seorang muadzin hayya lishalah hayya ini. Jadi kalimat yang kita ucapkan hari demi hari ketika menjawab seorang muadzin itu samaannya adalah tadi. Konsekuensinya kita ini adalah memenuhi tuntutan panggilan seorang muadzin yaitu apa? Ekar tentang Ta'hiid Ar-Rububiyyah. Kekuatan kita, upaya kita tidak akan datang kepada kita kecuali diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ikrar ini ikrar yang benar-benar harus benar-benar tahu tentang maknanya ketika kita mengucapkan. Pauzian, dengarkan Wa tuqalu indal umur al-muhumma Wa tuqalu tilkal kalimah Kalimat tadi Kalimat itu diucapkan Dalam perkara-perkara yang sangat penting La haula wa la quwata illa bila Disaakan ketika perkara-perkara penting Terjadi, kita mengucapkan La haula wa la quwata illa bila Abum. Ada perkara-perkara yang penting Kita mengucapkan kalimat tersebut Perkara kejadian, ya kan? Yang menakjubkan kadang mengherankan kita bilang lah, haolah walaku wataillah bila. Ya kan? Seperti kita dicala dengan celah-celahan yang sangat tajam, sedangkan kita enggak merasa salah kita bilang apa lah, haolah walaku wataillah bila. Hmm. Antara yang semisalnya, Bayyakalim untuk kalu indal umra lumuhim lati yuxa. Ya abdu ayyaziza anha wal hawatis. Tengok. Kalimat tadi la haula dikatakan tuqalu, dikatakan iya pada perkara-perkara yang penting di mana seorang hambaai khawater akan enggak mampu darinya untuk melaksanakannya. Wal hawatis dan beberapa kejadian, beberapa apa? peristiwa. Ketika ada beberapa hawatis ini peristiwa hadis jamaknya hawatis seperti ada gempa bumi ya kan ada angin puting beliung dan semisalnya kita bilang la haula wala quwata illa billah fa yakul la haula wala qudrah illa billah <tuh> ni la haula ala takhat ala takhatti hadhil adhaim wala haula ala takhatti hadil muskilat au hadil mu'sizat allati Tud'iful abda Illa billahi Fawal muqawwi ala lalika subhanahu wa ta'ala Yakni tidak ada Upaya dan tidak ada daya Atas takhati Apa apa? Melewati Atau kita lepas dari perkara-perkara besar ini Kita tidak bisa melintas Dan lepas dari perkara-perkara besar ini Tidak ada daya dan upayaku atas Ya kan? melewati perkara-perkara yang sulit ini atau perkara-perkara yang melemahkan ini yang melemahkan seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. antum dalam satu perjalanan enggak kenal banyak manusia enggak punya apa? Enggak kenal enggak punya ma'arif, enggak punya kawan, ya kan? Kemudian di situ terjadi apa? Perkara yang merepotkan kita, kendaraan kita dan semisalnya sangu kita habis. Kita bilang laa haula walaa quwwata illaa billah. Ini tandaranya. Karena dialah Allah yang memberikan kekuatan atas itu semuanya subhanahu wa ta'ala. Apam ya. nah. Dalam satu perjalanan tiba-tiba apa? Kendaraan kita rusak. Ya kan? Laa haula walaa quwwata Demikian juga dalam satu perjalanan tiba-tiba apa? kita hilang dan semisalnya tiba-tiba kita sakit. Maka masroh dalam beberapa peristiwa tadi diucapkan kalimat tersebut lah Allahu wa laku wata'ala bila bahasanya menisbatkan semua hul, semua usaha dan semua kekuatan harus dengan Allah subhanahu wataala. Dengan demikian, perasaan kita menjadi lega, menjadi ent enteng menghadapi permasalahan akan tidak terlalu berat. Allahu Ya Allah. Dan ini semuanya sebagai mana kita sering kita sebutkan, kita berikan tambah bahwasanya kita kita taufik. Maka pelajaran yang disebutkan oleh beliau di sini, sarah yang didatangkan oleh beliau sangat bermanfaat bagi kita semuanya untuk menguatkan taufik kita, menguatkan iman kita, menguatkan amalan kita. Ini sebagai sebab. Ia termasuk akhir asbab, termasuk mengambil sebab kuatnya iman, kuatnya taufik, hakid, kuatnya aqidah, kuatnya perbuatan kita ini. Sebab-sebab ya kan, cantaranya -sebab adalah mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat seperti kitab. Kitab ini dari. <tuh>, Sahabat bin Basra. Hmm. Sinyalnya. Sinyalnya berangkat pergi ke mana. Taib. Aku sana kehilangan. Taib. <tuh>, Al-Hadis kalau dia jelas berapa sab'araf asalah sami'a wa sab'a wa 80 wa 70 asalah sami'a wa 80 hatta sanayh bin sulaiman ini yani qala al-bukhari hadasa nayh yahya bin sulaiman hadasa ni ibnu akhbarani amrun an yazida anabil khair sami'a abdullah bin amr Anna Babakran asikti qara anhu Anna qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah allimni du'aan ad'u bihi fi salati Qala qul qul illahumma inni zalamtun nafsi dhulman katsira wa illa anta faghfirli min indika maghfiratan innaka antal ghafurur rahim Ini ikhlas dapat semua enggak Hmm? Gimana? doa ini apakah diantara ikhwa yang ada di sini hafal semua atau yang ada yang belum hafal yang belum hafal tolong dihafal doa ini Allahumma inni dalam tu nafsi dulman kasira wala yagifirudunuba illa antafagifirli Min indika mager firatan atau fagfirli mager bermin indika. Innaq antal gafur rahim. Ya, dapatnya bawah ini. Yang kita hafal biasanya yang itu yang yang satunya bukan yang yang tertera yang di atas ni bukan. Hadis juga ini dari Syama Muslim. Perhatikan di sini. Hadis dari <tuh> Abul khair bahasanya dia mendengarkan Abdullah bin Umar bahasanya Abu Bakar anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ayy Rasulullah alimni ajari aku. Alim ni dari kata allama yu'allimu allim ajari ajarilah ajari ini aku. Ya kan? Dan itu dan riwayatnya namanya. Dicatangkan untuk pemisah antara fi'il ini dan Ya, muthakalim. <tuh> wahai Rasulullah, jadilah aku doa. Aku berdoa dengan tersebut supaya aku bisa berdoa dengan tersebut dalam solatku. Berarti kan dalam solatku. Katakanlah wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, Allahumma ini dalam tu nafsidul mankathiroh. Ya Allah, sungguh aku mendoimin diriku dengan kedoliman yang sangat banyak. Dengan kedoliman, pak? Yang sangat banyak. Bola ya kefirud dunia, bila anta tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah, pakai maka ampunilah aku. Pengampunan dari sisiMu sesungguhnya engkau adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini perkenankan ya, ini Abu Bakar yang diajari dengan doa ini. Kemudian siapa kita? Maka kita sangat sepantasnya mengabal doa ini. Maka untuk ikhwah kita anjurkan Untuk menghafal doa ini dan juga bagi imam kita Akhuna mus'ab Supaya memberikan kesempatan bagi para makmum Untuk sempat membacakan doa ini minimal Dalam tasawud terakhir Di akhir tasawud atau sebelumnya Sebenarnya akan kita lewati fikirnya dari Sebenpas rahimahullah ta'ala Dan imam-imam kita juga kita nasihatkan kepada mereka supaya memberikan kesempatan bagi para makmum sempat untuk membaca doa ini dalam salat salat kita makmum <tuh> nah, kerana mereka memang tu belum agak fakih, enggak tahu situasi apa yang harus dilakukan oleh seorang makmum ataupun dirinya sendiri kadang-kadang apa ngebuat saja seperti salatnya orang nahlah kayak ginceng cewok, cicit, cicit, cicit, cicit itu, ya, kayak sampai balik usul. Itu sapi Bali tu, sapi Bali sabi abang, ya kan? Cilik mentos, kalau lari apa? Pecit pecit gaya abah kayak anak-anak -an kambing. Nah itu perhatikan. <tuh> kalau salat itu nampaknya sudah, tahu tak nanti, tidak bisa mengikuti apa? Tidak <tuh> bisa mengikuti silsilah yang ada dalam televisi atau yang semisalnya. Azan sedang dekat isi salat, tapi dari kabar tetap nonton TV. Datanya nanti apa Mas Bu? Salatnya ngebut supaya nanti biar TV-nya enggak ketinggalan, apalagi musim bola. Musim bola sama musim politik? <coughs> ini enggak mau ketinggalan. Sah-sahahnya kita ikuti sini, wa zarawahu muslimun aidan fis sahih. Walau fi riwayatain wa fi baiti, perhatikan. Hadis riwayat Imam Muslim juga di kitab sahihnya Sahih Muslim. Walahu laukum daripada siapa? Muslim dalam riwayat Wabibaiti Ini Abu Bakar bilang Ada'u bihi Fisalati wabibaiti ah. Apa itu? Bani siapa ini? Bani Ahmad atau Bani Bani Pak Agus? Eh? Bani Muksin? Ah. Bani Kampung Baru? Aku pelajar grup namanya itu. Pelajar grup malam-malam, bukan pagi-pagi. Eh -pagi. ya, kan? Kelas pelajar itu. Kelas pelajar grup. Jadi kalau anda bilang sama orang, orang kampung, di sana ada sekolah apa? Pelajar grup itu. Datangnya kapan-kapan belajarnya makanya jam setengah tujuh setelah maghrib. Nah, <tuh> Pulang-pulang jadi merah semua, kakinya, matanya, rambutnya. Takkan? Ya, Hah? Bujur, tur, nah. baik. <tuh> Jadi doa ini Abu Bakar mengucapkannya adu bi fisalati wa fi baiti dalam salatku dan juga di rumahku. Jadi bukan khusus di salat sahur tapi juga di di rumah dan waktu-waktu yang lain. Nakan kita lewati salam penjelasan dari Syeikh bin Bas Adu bi fisalati wa fi baiti. Nah, ini juga ada dalam saya Muslim dengan nomor 2705 nomor hadisnya. Qala, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kul. Bakar, "Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran anta, faghfirli maghfirah indika warhamni innaka antal Ini yang biasanya kita hafal dalam lafadz ini. Ya kan? Kita dulu di Pakistan Awal-awal kali masuk ke Afghanistan, langsung semuanya tiap orang dibagi kitab merah kecil namanya apa? Isnul Muslim. Itu sejak tahun 90. Kitab itu semuanya para mujahidin tidak ada yang enggak punya. Kecil itu. Beberapa sebagian hadesnya ada yang lemah tapi shalla semuanya bisa dikatakan baik antara adanya. Kita dulu awal ke datang ke Pakistan dan masuk ke Afghanistan wilayah perang semua para mujahidin pasti di sakunya punya Hisnul Muslim. Bapak? Kita merah itu, kita kecil itu yang sampulnya merah. Sampai Sampulnya juga tercetak meh? merah. Hmm. Paling turu ke sana ibu, mati jar ning bodo ngono mbora ibu. Mati di jar ning Baik. Perhatikan. Tolabul maghuburah min indillah. Tolabul maghuburah min indillah. Meminta pengampunan dari sisi Allah. Yakni azimah. Itu besar sekali. bi ilahi bi'annaw rahim, Dan termasuk tawassul di sini. Kepada Allah. Tengok tawassul. Ini tawassul yang syari. Kalau tawassul yang bid'i bahkan syirki. Tawasul dengan apa? Memanggil yang sudah dikubur. Memanggil orang yang dianggapnya saleh, tapi jauh tidak dihadapannya. Tidak hadir. Mabuk? Nah itu. Atau dengan kata lain bahwasannya mereka mempertuan selain Allah tapi dengan nama apa? Tawasul. Tuan-tuan mereka disana disebut dengan Tawasul atau wasilah. Nah. Dan tawassul yang syar'i ini adalah ini seperti ini. Jadikan perantara yang syar'i meminta pengampunan dari sisi Allah. Dan bertawassul dan berperantara kepada Allah bahwasanya Allah adalah Ghafurur Rahim, tengok. Innaka anta Ghafurur Rahim. Nah. Senyang kau Allah dalam Maha Pengampun lagi Maha penyayang, pengasih. Pusia-pusia terhadap Allah ini menyebut nama Allah yang maha pengampun lagi pengasih termasuk tawassul jadikan perantara moga-moga dosa kita yang terakhir diampuni. Ya kan? Bahaumahum Shahibul Maqfirah Shahib mana pemilik pemilik pengampunan pengampunan miliknya Allah swt. Sahibur Rahmah pemilik rahmah tawassulan ilaihi bi'tirafihi bidzulmihi atau tawassala ilaihi bi'tirafi bidzulmihi ali nafsihi bertawassal kepadanya Jadi mengambil perantara kepada Allah dengan pengakuannya, di pengakuan tentang dosa-dosanya, kendalimanya pada dirinya termasuk perantara semoga saja Allah mengampuninya. Di pengakuan kita tentang dosa-dosa kita itu sebagai tawassul kita kepada Allah, moga-moga Allah mengampuni kita nah boom nah. jadi kalau kita sudah punya perasaan, punya pengakuan dalam hati kita bahawa kita punya, punya punya banyak dosa, berarti itu cukup itu sebagai tawasul kita, walaupun kita tidak mengucapkannya atawasalu ilaika bitirafi bidunubi tidak nah, harus seperti itu atawasalu ilaika bi bitirafi bidunubi bagfirli ya rabbi Ya gapor ini enggak harus pun cukup dengan pengakuan kita dalam hati kita bahwa kita mengakui banyak dosa. Kalau diucapkan pun juga Mbak bagus. Malah yang lebih lahir jadi diucap, diucapkan. Tagfirli maghfirah min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Baik. Wa annahu zalama hadhul man dan sungguh bahwasanya ia mendalimi dirinya dengan kedzaliman yang banyak. Bil ma'asih dengannya sebab maksiat-maksiat yang ia lakukan wa taksir fi hak dan taksir apa? Tidak memenuhi dalam haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah fakta. Tetapi banyak haknya Allah yang kita tidak bisa memenuhinya. Ya kan? Maka dengan pengakuan ini, kita benar-benar tahu bahawa kita harus punya adab. Jangankan kita berbuat maksiat dalam rangka untuk mencari keredoan Allah. Ya kan? Hanya Allah yang kita belum bisa sanggup. Ada banyak perkara yang wajib, perkara yang sunkan, perkara yang dianjurkan. Kok bisa malah perbuatan masjid dibikin takar kepada Allah Subhanahu Wataala? Dan itu merasa bahawa saya dia sudah berbuat baik. Dan ini yang sungguh benar-benar, ya kan, kebodohan yang sangat bodoh, ya kan? Hati yang gelap, kebodohan yang benar-benar gelap bodoh dan gelap, bukan yang secara betul, tapi bodoh apa, bodoh murah sekarang sekarang banyak kita jumpai kaum muslimin, dari para da'i dan yang lainnya perkara dosa, diterjang katanya demi kemaslahatan islam Di antara para penggandrung demokrasi hmm. para penggandrung demokrasi kemungkaran kejahatan hari demi hari dianggapnya sebagai apa? kemaslahatan untuk membantu islam dan membantu kaum Muslimin. taksir yang dimini bahwa di sini bahwasanya kewajipan yang telah dipanggil kepada kita oleh Allah Swt oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita tidak bisa melakukan. Kok mana lebih-lebih kita berbuat dosa kita gunakan untuk bertakar kepada Allah. Ini benar-benar apa kebodohan yang benar-benar gelap dalam kebodohan. Adit, radit, jangan ribut terus. Baik, fatuhur aladzi Allah yang minta digelar tiraf taksirihi tengok maka masuknya seorang hamba ya kadukhulul abdi masuknya seorang hamba ini namanya apa? menidafatil masterli fa'ilihi hamba itu masuk kepada Allah dari jalan pengakuan tentang dia mukassir atau mukassir tidak memenuhi apa yang Allah syariatkan berupa kewajiban berupa apa? perkara yang dianjurkan tak banyak manusia yang diberi amanah oleh Allah tentang harta dan kedudukan, tapi digunakan untuk apa? Kedoliman dengan hartanya dan kedudukannya. Diberi oleh Allah ilmu, tapi untuk menghinakan yang lain, merasa sombong, merasa congkak di atas yang lain, karena ilmu yang sedikit sampai kepada dia melalui apa? rahmatnya Allah subhanahuwataala. Maka dengan demikian, maka kita harus benar-benar, ya kan? semakin orang itu banyak berilmu, semakin tawaduk semakin banyak beramal, karena ilmu itu adalah untuk wasilah beramal. Untuk modal beramal, bukan untuk modal kesombongan. Dan menjadikan figur bagi dirinya demi kepentingan dunia, tidak. <tuh> Seperti diantaranya, tanda kebahagiaan seorang hamba, ketika selamat diberi oleh Allah, rezeki banyak semakin merendah kepada orang miskin. Ini seharusnya. Sebegitu penyelesaiannya belum kami dalam kitabnya Al-Fawa'id. Tapi tidak. Banyak seorang hamba yang diberi rezeki Allah semakin apa? Semakin merasa enggak butuh kepada orang miskin. Sehingga <tuh> enggak punya pengakuan tentang kekurangan yang ada pada dirinya. Seolah-olah itu sebagai kecukupan baginya. Jadi maksudnya seorang hamba kepada Allah melalui jalan pengakuan dia tentang banyak kekurangan yang harus ditambal. Badul mihirun nafsihi dan pengakuan bahwasanya dia memiliki kedoleman pada dirinya wa dan kiamhi bil wajib nah. dan saudara tadi mengakui bahwasanya dia tidak mampu melakukan dengan yang wajib segala yang wajib cuma salat lima waktu berjamaah tidak tidak. tidak bahkan bahasa kali kewajiban yang tidak bisa dipenuhi oleh seorang hamba hanya Allah Subhanahu wa taala wa tawassulun bagaimana orang kepada dukul ab tadi atau min apa min batawasulihi baik batawasulihi batawasulihi atau benar min atau benar-benar dari tarikh tadi itu jadi maksudnya apa adalah kepada Allah adalah dengan tawasulnya menajaran tawasulnya ia kepada Allah bahwasanya Allah adalah al-rahim al-ghafur al-rahim wal-ghafur maaf pengampun maafannya apa apa narahim apa, itu Maha pengasih dan Maha pengampun, wal wasi'al maghfirah. Luasnya Allah dalam Maha luas pengampunannya, wal zawadul karim, terma. Hah? Watawassuluhu. Tayib eh, ayat terakhir. Fa da'ul abdi Alallah Allah min tariqat iltiraaf. Atau watawassulunam nam Allah bi anna rahim. Jadi minta dikit bahwasanya Allah itu rahim, tawasulnya Allah dalam bahasa ini untuk tawasul pada Allah bahasa dia rahim, ma pengampun, luas pengampunannya, cawat, ma terma, al karim ini jasa makna. Ada ni babani, adiman, minas babil ijabah. Ada ni ya tapi jalan kira ada dua apa dua jalan ini, kan? Ada dua ada dua bab yang sangat besar dari sebab-sebabnya diijabahi oleh Allah doanya seorang hamba. Babudzul wal inkisar minal abad. Babudzul, bab merendahnya seorang hamba. Wal inkisar juga demikian. Bab merendahnya seorang hamba seorang, seorang ha? hamba. Wa babu tawassul biasmaillahi wa sifati wa rahmati wa ihsani wa kurmihi. Badan mimbab iljaz, badan bab yang kedua adalah bab tawassul menggunakan tawassul dengan nama-nama Allah, menyebut nama-nama Allah. Kita minta pengampunan, kita bilang ya Gofur, eh Gofirli. Kita minta dikasih oleh Allah, maka kita sebut awak ya Rahim, ya Rahman, Erhamni dan yang semisalnya Terma Tawasul dengan nama Allah dan sifat-sifatnya, warahmatnya dan ehsannya Allah dan kemuliaannya Allah. Ini semuanya termasuk dari sebab-sebab diijabahinya doa kita. Dan mengapa kita harus mempelajari ini, Secara rinci ini? Ini nama nafsirannya. Adapun kita hafal dengan kalimat tadi Allahumma ini dalam tafsirul makasiro. Wallahu a'lamu bainallah anta bagi firliyam bagi firmin indika warahmni inna kanthaluburahin. Setelah kita tahu maknanya, cukup. Cukup ini sebagai doa yang di situ ada tawasul dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa misal hadza afwa fa'fu yang semisal dengan doa tadi dalam diri nama muslim ya ini apa doa Allahumma innaka afuwwun ya Allah yang engkau adalah Maha Pengampun engkau mencintai pengampunan maka ampunilah aku. Lama qalat Aisyah radhiyallahu anha ya Rasulullah Ila wah waktu laylatul qadar. Masa aku lufiah. Ketika Aisyah ketika berkata kepada Rasulullah, w.a. Ya Rasulullah bila aku pas mensosoki bertepatan malam itu, pertemuan dengan laylatul qadar. Apa yang aku katakan di dalam malam itu? Kala kuliy Allahumma innaka afu untuk hidhul afwa. Katakanlah wah Aisyah. Jika engkau pas pertemuan dengan malam Lailatul Qadar, katakanlah Allahumma innaka afun tuhukul aku. Ini sebagai pelajaran bagi kita bahasanya ketika kita nanti masuk dalam bulan Ramadan. di mana di sana bahasanya 10 terakhir adalah ada malam Lailatul Qadar. Bagi yang meyakini setiap malam Gajil maka malam itu dia mengucapkan doa ini. Bagi yang meyakini bahasanya memang malam 27 saja maka pada malam 27 adalah dengan doa ini karena supaya ayo sekali lagi alul ilm dalam masalah kapan tentang yaul qadar ya kan baik maka dengan doa ini kita ucapkan kita pakai dan allahumma inna ka afun tuhibbul afwa karena tanya tentang doa ini kapan diucapkan yakni idza wafaqtu laqadar ma ad aku fiha fa bidimi hada al i'tiraf bi anna al perhatikan Fa fi dhimni hadha al-i'tirafi <tuk> abda ma mahall tafsirin <tangan> wa ma Allah mahallu afwi fa nasabat hadhil wasilah tu fi talabil Maka dalam kandungan pengakuan ini bahwasanya seorang hamba adalah tempat taksir hamba itu ya mahma ya kan alaman jilatuhu ma ma ala qadruhu setinggi apapun kedudukannya setinggi pun apa ya pak Kebesarannya adalah benar-benar tempat segala kekurangan, ya kan? Buktinya Abu Bakar, ya kan? seorang Sahabi yang paling Abdul Pakan Abdul Ummah ini badan Nabi Isha minrizal, tapi diazir dengan doa ini. Jadi setinggi apapun tujuan Allah adalah tempat kekurangan. Maka para asatidah yang pertama kali harus merasa banyak kurang sebelum yang lain. Wa makhlu mohat maakoda tempat untuk apa? Ditulis tentang resiko. Karena resiko seorang yang memiliki ilmu dialah yang paling besar resikonya sebelum yang lain. Karena ilmu tadi wajib disyukuri, wajib dinafkah, wajib dibelanjakan, wajib dinafkahkan. Penafkahan terhadap ilmu adalah diajarkan dan diamalkan. Nah, pengamalan ini yang sangat berat. pembelajarannya gampang. Bagaimana pengamalannya? Itu yang su susah. Maka kita bilang apa? Pak ini. Ya, alal amal bi bil ilim. Wa analla mahal asdan. Allah adalah tempat pengampunan. Mahal. Di sini perhatikan ya. Ya khwa. Khobar anillahi. Itu lebih luas daripada apa? Hah? isim daripada daripada apa? isim dan sifat-sifat Allah SWT. Kita katakan wa anallahu mahallul Allah adalah tempat pengampunan. Nah, ini adalah kita mengkabarkan saja bukan berarti bahwasanya kita Allah itu adalah tempat. Nah. Maknanya adalah khabaril babul khabar ausabun badil asma. Bab khabar itu lebih luas daripada bab tentang nama-nama Allah. Nah babul khabar atau saum babil asma' panasabat ba adil wasilah bi talabul afwi maka sangat pas wasilah ini kita gunakan dalam meminta pengampunan minta pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala Tay insyaallah kita cukupkan sampai sini dulu dan kita sambung pada waktu yang datang alhamdulillahi alhamdulillah <tuh>